Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шанари, розділ 16. Здавалось, все сталося одразу, коли в гарячому від полум'я повітрі пролетіли останні слова чорної істоти. Драматичним помахом худорлявої руки і різкою командою Валетенський друїд послав напружених членів маленького загону до відкритих сходів на головну залу фортеці друїдів. Коли шестеро чоловіків кинулись до звивестих сходів позаду, носій черепа кинувся на Аланона. Горкіт від їхнього зітхнення було чутно навіть тим, хто вже почали бігти сходами. Флік вагався. Його поривало бажання втекти, але юнак був зачарований титанічною боротьбою між двома могутніми істотами, яких від зростаючого полум'я великої відкритої печі відділяло лише декілька сантиметрів. Юнак стояв у початку сходів і чув кроки супутників, які мчали вгору. Через мить кроки зникли та залишили його єдиним свідком неймовірної боротьби між друїдом та носієм черепа. Фігури у чорному одязі були нерухомі, стояли як статуї, що застигли від напруги битви. Обличчя були на відстані кількох сантиметрів одне від одного. Худі руки друїда міцно тримались за кінчики кіхтів смертоносної істоти. Носій черепа намагався піднести свої гострі, як бритва кіхті, близько до незахищеного горла друїда, щоб вирвати з того життя і швидко закінчити битву. Чорні крила здіймались від напруження, люто лякали, додавали імпульсу до атаки, а хрип монстра з рваним відчаєм розсікав розпечене повітря. І от жила вонога чудовиська, Вдарила друїда так, що той впав назад, на кам'яну підлогу. Наче постріл, нападник кинувся до Аланона. Пазуриста рука вилетіла, щоб вбити. Але жертва виявилась занадто швидкою. Спритно відкотилась від смертоносних кіхтів і визволилась. Тим не менш флік бачив, що удар все ж зачепив частину плеча і почув виразний розрив тканини. Потім почала текти кров. Юнак збентежено зітхнув, але за мить друїд вже опинився на ногах і не звертав уваги на травму. З витягнутих пальців його рук вилетіли подвійні спалахи синього полум'я, які знищівною силою вдарили по носію черепа і відкинули розлучену істоту назад до огорожі. І хоча ці блискавки помітно поранили змія під час битви в хробниці, істоту з північної землі вони просто сповільнили на кілька коротких секунд. Ревучи від люті, монстр пішов у контратаку. З палаючих очей виринали палаючі червоні блискавки. Аланон різким рухом підняв свій плащ і, здавалось, сховався від монстра за кам'яною стіною. Якусь мить істота вагалась, Два супротивники насторожено кружляли один навколо одного на зразок двох лісових звірів, що борються до смерті. Флік зрозумів, що температура підвищується. З наближенням світанку вмикалось опалення замку. Не звертаючи увагу на битву, активувались сплячі насоси над ніями. І невдовзі вони розпалять вогонь до такої інтенсивності – що дозволить нагрітому повітрю облетіти усі кімнати фортеці друїдів, було видно, як здіймається полум'я, температура цієї камери неухильно підвищувалась, флік відчував, як піт стікає по обличчю та просочується крізь тепле мисливське вбрання, але він все одно не хотів бігти звідси, бо відчував, що якщо Аланон зараз зазнає поразки, вони всі приречені. Юнак був сповнений рішучості дізнатися результат поєдинку. Меч Шанари перепинить щось означати для них, якщо людина, що привела їх на останнє поле битви, помре. Із захопленням і страхом Флік Омсфорд спостерігав за тим, якою твориться доля раз і земель. І цей твір, Пишуть, здавалося б, незнищенні головні герої. Смертна людина і істота з духу. Аланон знову атакував миготливими блакитними блискавками та завдав удару по носію черепа, що кружляв, і короткими різкими ударами спробував змусити монстра поспішно рухатись, щоб той посковзнувся і зробив фатальну помилку. Монстр все ж був не дурним, а злом, що виникло в результаті ста полювань, в яких воно виявилось переможцем, всі жертви чудовиська лежали забуті за межами світу смертних людей. Воно ухилялось і крутилось навколо з вражаючою легкістю, завжди присідаючи, спостерігаючи і чекаючи на момент, щоб завдати удару. Абсолютно несподіваним рухом. Чорні крила широко розправились, монстр взлетів у повітря таким махом, який підніс його вгору, і дуже швидко кинувся вниз на високу постать Аланона. Позуристі руки майнули зі сторін в сторони, і флік на мить подумав, що все втрачено. Але дивом друїд уникнув смертоносних пазурів повністю перекинувши носія черепа через себе одним помахом могутніх рук. Істота з чутним стукотом врізалась в кам'яну стіну, і в одну ж мить піднялась на ноги, але все ж сповільнилась рівно настільки, щоб друїд наскочив на монстра. Дві чорні постаті метушились, бились об стіну, наче нерозривно з'єднані. Їхні кінцівки щепились одна з одною, Наче гілки двох дерев. Вони піднялись на повний зріст, і Флік побачив, що Аланон позаду носія черепа, що його могутні руки счеплені лещатами навколо голови істоти, а напружені м'язи повільно вичавлюють з чудовиська життя. Жертва шалено била крилами, а гачкуваті руки марно пробували зламати хватку. Червоні очі горіли люттю самої печі, випускаючи вогняні блискавки, які відлітали в кам'яні стіни, залишаючи зяючі почорнілі дірки. Нарешті вони відійшли від стіни і опинились біля низької огорожі. На якусь мить фліку здалось, що вони зараз втратять рівновагу і поринуть у полум'я внизу. Але Аланон вирівнявся із зусиллям та відтягнув свого бранця назад від огорожі на кілька футів. І саме цей раптовий рух призвів до того, що духовна істота опустилась вперед і очами зупинилась на обличчі юнака. Чіпляючись за можливість відкинути друїда, що дасть можливість вирватися з нищівної хватки, Носій черепа наніс удару по непідготовленому фліку. З балаючих очей вилетіли подвійні спалахи полум'я. Вони розтрощили кам'яні блоки сходової клітки на смертоносні осколки, які, як маленькі ножики, розлетілись на всі боки. Флік діяв інстинктивно, відстрибнув зі сходів на доріжку. Його руки та обличчя посікли каменем. Але життя врятувала швидкість. Коли він відстрибнув, весь вхід здригнувся і звалився каскадом розбитих кам'яних брил, які повністю перекрили прохід гору. Пил здійнявся з під уламків важкими хмарами. У ту ж мить, коли флік лежав наляканий і тремтячий, але все ще притомний на кам'яній підлозі камери, полум'я у ревучій ямі піднялося вище та зустрілося з хмарами пилу з заблокованого проходу. Хватка Аланона ослабла рівно настільки, що дозволила хитрому створінню вирватись на волю. Кружляючи з криком ненависті, чудовисько завдало розгубленому друїду нищівного удару по голові, поваливши історика на коліна. Монстр кинувся, щоб вбити, але якимсь чином ошелешений філософ знову опинився на ногах. Сині блискавки худих рук люто заблимали та вдарили по незахищеній голові нападника. Потужні кулаки продовжили бити по голові істоти. А потім залізна хватка знову замкнулась навколо груди монстра, притиснувши крила і кіхті. Друїд продовжував тримати істоту, а потім сціпив блискучі зуби і, що є сили, стиснув. Флік, все ще лежачий на підлозі, почув жахливий хрускіт. Щось клацнуло всередині носія черепа. Дві постаті знову опинились біля низької огорожі, і в полум'ї виразно проступила кожна напружена риса обличчя. Було видно, як чорне гачкувате тіло здригнулося лише один раз. Із якогось глибокого колодязя сили й ненависті, захованого всередині, носій черепа, вийняв останній приплив сили та перекинувся через огорожу. Разом із істориком, своїм ненависним ворогом, обидві постаті загубились у сяйві голодного полум'я. Флік ошелешено піднявся на ноги. Шок повільно розходився по його побитому обличчю. Юнак невпевнено похитнувся та підійшов до краю ями, але жар був такий сильний, що одразу ж був змушений відступити. Хлопець спробував підійти ще раз, але безуспішно. Під лився з його чола в очі та в рот, повільно змішуючись із сльозами безпорадного гніву. Олум'я росло, жадібно облизувало камінь і потріскувало новим життям, немов визнаючи, що воно стало сильнішим аж на двох істот у чорному одязі, яке щойно жадібно з'їло. Не було видно нічого, крім червоного сяйва вогню і нестерпної спеки. Вже без жодної надії юнак знову і знову вигукував ім'я Друїда в марному відчаї. Але у відповідь чув лише гуркіт полум'я. А потім флік запанікував. У шаленому ривку він відскочив назад від вогняної ями та дійшов до уламків сходів. Перш ніж згадав, що вони заблоковані, а потім впав на землю серед розбитих каменів. Похитавши головою, щоб очистити заплутаний мозок, флік відчув усю силу вогню. Він знав, що якщо не вибратись з кімнати за лічені хвилини, спека зварить його живцем. Хлопець підхопився і побіг до найближчих кам'яних дверей, їх, поштовхавши та посмикавши їх. Але ті не зрушили з місця, і нарешті юнак зупинився. Його руки навіть були покриті кров'ю від докладених зусиль. Флік подивився на стіну. Його очі знайшли інші двері, які були теж закриті з іншого боку. Він відчував, що надія тьмяніє і падає у небуття. Зараз він уже остаточно впевнився, що потрапив у пастку. Через зусилля він змусив себе перейти до третіх дверей. І з останньою згасаючою силою, у момент, коли смикнув за ручку дверей, Хлопець доторкнувся до чогось прихованого в скелі, і запустив механізм, який дозволив дверям відкритись. З криком полегшення флік впав через отвір у прохід, і з останніх сил зачинив ногами двері, щоб огородитись від смерті та спеки. Він лежав довго знесилений у темряві, тіло вбирало прохолоду кам'яної підлоги. Та заспокійливе повітря. Він спробував не думати, спробував нічого не пам'ятати, а тільки залишитись в тиші й спокої тунелю. Нарешті дюнак стомлено підвівся на коліна, потім на ноги, і ошелешено сперся на холодний камінь стіни проходу, чекаючи, поки повернуться сили. Він уперше зрозумів, що в його одяг порваний та опалений. Руки і обличчя почорніли від спеки. Флік повільно озирнувся і відійшов від стіни. Тьмяне світло смолоскипа на стіні попереду вказувало напрямок, у якому пролягав звивистий коридор. І флік пішов спотикаючись уперед, аж поки не схопив палаючий шматок дерева з стійки. Хлопець повільно човгав уперед. Смолоскип освітлював шлях. Десь попереду почувся крик, і інстинктивно його вільна рука підлетіла до руків'я короткого мисливського ножа, витягаючи зброю з піхов. Через кілька хвилин шум, здається, віддалився, і зовсім згас. А юнак все ще нічого не бачив. Коридор вів повз двері, зачинені і загратовані, але не підіймався і не розгалужувався. Дедалі частіше темряву попереду порушувало тьмяне світло палаючих смолоскипів, надійно прикріплених до стін. Потім різко прохід розширився, і світло попереду стало яскравішим. Флік якусь мить вагався, чи йти вперед, і міцно стиснув зброю. Юнак знав, що десь мають бути сходи до головної зали фортеці, Досі це були марні пошуки, він виснажився, і пожалкував про те, що не побіжав з іншими. Зараз він у пастці в незбагненних темних коридорах у центрі Паранору. До цього часу з іншими могло статись завгодно, і він, можливо, ніколи не знайде своїх друзів, що блукають цим лабіринтом. Юнак пішов трохи далі. Уважно вдивляючись у світло. І на свій подив опинився біля входу в круглу кімнату, до якої вели інші коридори. На круглій стіні горіло з десяток смолоскипів. Юнак зітхнув із полегшенням, коли побачив, що ротонда безлюдна. А потім зрозумів, що йому не краще, ніж раніше. Інші проходи виглядали точно так само, як той, через який він сюди дістався. Не було жодних дверей в інші кімнати, не було сходів на гору і не було вказівки, в який бік йти. Флік здивовано озирався навколо, намагаючись відрізнити один коридор від іншого. Його надія на спасіння згасала з кожною секундою і з кожним повторним оглядом. Нарешті юнак розгублено похитав головою, підійшов до однієї зі стін Стомлено сів, заплющивши очі, та змусив себе прийняти гіркий факт. Він безнадійно загубився. За командою Аланона решта групи прорвалась до сходів. Дурін та Дайель були найближчими до кам'яного проходу, і, будучи найшвидшими, опинились на півдорозі вгору по сходах ще до того, як інші почали короткий підйом. Ельфи підіймались сходами, ледве торкаючись каменя під час бігу. Гендель, Мендіон та Балінор поспішали позаду. Частково їхньому просуванню заважала важка зброя, а частково вони заважали один одному, коли намагались не спіткнутись на вузьких звивистих сходах. Це був дикий, безорганізований похід до верхньої зали. Кожен намагався дістатись до мети довгих пошуків, і втекти від жахливої істоти. А через поспіх ніхто навіть не помітив, що фліка немає. Дурін першим закінчив підйом, і майже одночасно з ним з сходів вилетів його брат. Вони опинились у залі, стіни якого були з міцного дерева, відполірованого до блиску, Їх оточили картини, різьблені фігури з каменю та дерева, мозаїчні стенди та довгі гобелени ручної роботи, які звисали складками зверху аж до полірованої мармурової підлоги, а ще великі статуї із заліза і каменю, скульптури іншої епохи, що зберегались протягом довгих століть у цьому надзвичайному притулку. Здавалось, усе це охороняло важкі різьблені дерев'яні двері, з ручками із міді. Кілька таких стояли відчиненими. І можна було побачити ретельно спроєктовану пишність в кімнатах за ними. А також тут були високі скляні вікна, що пропускали довгі промені сонячного світла. У братів ельфів було мало часу помилуватись нестаріючою красою паранора. Тому що через мить, здавалось, звідусіль вийшли охоронці гноми. Дурін зустрів першого нападника довгим мисливським ножем. Дайль прийшов на допомогу брату, розмахуючи довгим луком у якості зброї та відкидаючи нападників у бік. На якусь мить здавалось, що їх розірвуть на шматки. перш ж товариші прийдуть їм на допомогу. Дурін вирвався вперед і вихопив у залізної статуї воїна довгу, злобну на вигляд піку, і відігнав гномів від брата. Брати відступили до стіни, задихаючись від напруги, очікуючи другу атаку. Гноми ж згуртувались і ринулись в бій, тримаючи перед собою смертоносні короткі мечі, маючи намір прорватись повз піку і розрубати обох ельфів на шматки. Вони йшли в бій з диким і пронизливим криком. Але гноми забули зробити одне – подивитись на сходи. І у той момент, коли вони атакували ельфів, інші троє членів загону увірвались і накинулись на непідготовлених нападників. Гноми ніколи в житті не бились з такими людьми. Одразу ж з'явився величезний прикордонник Калагорна. Його блискучий меч з такою люттю прорізав шлях, що гноми падали один на одного, намагаючись втекти. З іншого ж боку їх ловила булава могутнього дворфа, а ще пруткий клинок швидкого спритного горця. Якусь мить вони стояли й оборонялись від п'ятьох божевільних, а потім їхній стрій зламався і гноми повтікали, забувши про перемогу. Без слів, п'ятеро з експедиції кинулись вниз по величному залу, перестрибуючи через поранених і мертвих. Їхні чоботи стукотіли по полірованому мармурі. Друзі усвідомлювали, що перемогли тільки дякуючи силі несподіванки. Іншої такої перемоги більше не буде». Група полетіла до іншого кінця залу, перестрибуючи через мертвих та поранених, а в зал влетіли ще гноми. Увесь загін зустріла стіна з безліч високих різьблених дерев'яних дверей, усі зачинені. Вони опинились у пастці. Їхні вороги утворили щось типу стіни з короткими мечами і приготувались піти в атаку. Через кілька секунд гноми зустрілися з довгим мечем Балінора і прутким клинком Мендюна, але загартовані в боях мандрівники відбили цей штурм після кількох хвилин запеклого бою, п'ятеро виснажено відступили, задихаючись і спітнівши від навантаження, їхні тіла вкривали порізи та поранення. Дурін важко опустився на одне коліно. І руку, і ногу ельфа сильно посікли мечі гномів. Порізна, що ці мендяна від гострої піки майорів рів яскравою червоною смугою. Горець, скаже, і не знав про цю травму. П'ятеро друзів пішли у контратаку, і після кількох хвилин запеклого бою відійшли назад. Кількість гномів зменшилась майже вдвічі, але часу не було. Аланона теж не було. У гномів є підкріплення, які швидше за все йдуть сюди, а ще у залу з мечем Шаннари. І тоді в дивовижному прояві грубої сили височезний балінор зробив ривок на інший бік залу і одним могутнім поштовхом перекинув величезний кам'яний стовп, на вершині якого була закріплена металева урна. Стовп і урна вдарились об кам'яну підлогу з гуркотом, який здригнув усіх до кісток. Відлуння цього рознеслось по закривавленому залу. Камінь повинен був розлетітись, але стовп залишився цілим. За допомогою Генделя велетенський прикордонник почав котити округлий таран у бік до хномів і до зачинених дверей. Стовп з кожним обертом набирав швидкість і гримів назустріч нещасним гномам. На якусь мить жилаві жовті створіння завагались, тримаючи свої короткі мечі на поготові, але нищівна вага кам'яного стовпа обрушилась на них. Після цього вороги зламались, бойовий дух пропав, битву вони програли. Але навіть незважаючи на те, що вони кинулись на кілька з них не втекли від імпровізованого тарана і були задавлені величезною масою. Через мить стовп врізався у двері. Вони здригнулись і вигнулись від удару. Затріщало дерево. Але все ж витримали цей удар. Але за мить вони з гучним гуркотом злетіли з петель, бо до них приклався усією вагою принц Калагорна. П'ятеро чоловіків кинулись до кімнати за мечем Шаннари. На їхнє здивування кімната була порожньою. Високі вікна, довгі розпущені штори, майстерні картини вистілали стіни. І навіть меблі, дбайливо розставлені по великій кімнаті. Але ніде не було і сліду від заповітного меча. Друзі повільно огляділи кімнату. Дурін присів. Він все слаб від втрати крові і вже був близький до втрати свідомості. Дайель прийшов на допомогу братові, перев'язавши відкриті рани смужками тканини, а потім і допоміг тому сісти на один зі стільців, куди той впав знесилено. Мендіон переводив погляд з однієї стіни на іншу шукаючи ще один вихід до іншої кімнати. І Балінор щось тихо вигукнув, оглядаючи мармурову підлогу, частина якої у самому центрі кімнаті була пошрамована. Здається, саме там протягом багатьох років стояло щось велике і квадратне. «Брила каменя швидко вигукнув Мендюн. «Якщо його перемістили!» То, мабуть, недавно, думав балінор, його дихання було затруднене, голос стомлений. Тоді чому гноми намагались не впустити нас? Можливо, вони й не знали, що трекамінь перенесли, припустив Мендюн. А можливо, приманка? різко запитав Гендель. Хоча, навіщо витрачати час на приманку, якщо, тому що вони. Хочуть затримати нас тут, тому що меч все ще у замку. Схвильовано закінчив Балінор. Вони його не вивезли, і тому намагаються нас обдурити. Тож тепер треба знайти меч. На якусь мить усі троє розгубились. Чи знав володар Чорнокнижників, що до нього йде їхній загін? Здається, на це натякав носій черепа там, у печі. І що могло статись з мечем, відколи Аланон востаннє бачив його в цій кімнаті? «Почекайте», – слабко сказав Дурін з іншого кінця кімнати, повільно підводячись на ноги. «Коли я вибіг зі сходів, на іншій стороні залу в коридорі щось відбувалось. Я чув сварку». Після цих слів Гендель буквально полетів до відчинених дверей. «Вони понесли меч у вежу!» – пояснив Дворф. Балінор і Меньон поспішили за ним. Втома ніби зникла. Меч Шанари все ще можна здобути. Дорін та Даєль йшли повільніше. Перший важко спирався на молодшого брата в пошуках підтримки. Але все ж очі ельфів світились надією. Після кілька хвилинного відпочинку Флік піднявся на ноги і вирішив, що єдиний варіант це вибрати один з проходів і йти по ньому до кінця, сподіваючись, що той виведе його до сходів. Хлопець подумав про інших. Вони були десь далі і, можливо, вже дістали меч. Вони не знають ані про падіння Аланона ні про те, що він загубився. Юнак сподівався, що його розшукають, але у той же час усвідомлював, що якщо вони все-таки дістали меч, то навряд чи будуть шукати його. Їм доведеться втекти, перш ніж володар чорнокнижників відправить носів черепа за заповітним клинком. Також він подумав про щі. Чи він тут, чи живий? Якимсь чином юнак знав, що ще й не покине паранор, поки флік живий і загублений. Хлопець був змушений визнати, що та ситуація, в якій він опинився, досить безнадійна. У цю ж мить з одного з тунелів почувся гучний гомін, звук стукоту чобіт по кам'яній підлозі, хтось кудись біжить. Секундою пізніше юнак. Сховався в іншому тунелі, в його тіні, і одразу ж вихопив ножа. Через кілька хвилин охоронці гноми пробігли в інший прохід. Флік не знав, вони біжать до чогось, або тікають від чогось. І вирішив не йти тим тунелем, де були гноми. Можна було подумати, що вони прийшли з верхніх покоїв фортеці друїдів. А саме туди йому треба. Хлопець обережно перейшов до тунелю, з якого прийшли гноми. Він тримав перед собою ножа, навпомоцки, йдучи вздовж тьмяно освітлених стін, до першої стійки зі смолоскипом. Він витяг палаюче дерево і більш сміливо рушив далі. Його очі обдивлялись грубі стіни в пошуках дверей або сходів. І встиг він пройти й близько ста ярдів, як, без попередження, шматок скелі розсунувся майже на лікоть. І звідти показався один гном. Важко сказати, хто з них більше здивувався. Гном відстав від більшого загону, що біг туди, в інший тунель. Він був меншим від фріка, але більш жилавим, до того ж озброєним коротким мечем. Ворог одразу напав. Флік інстинктивно ухилився, розмашисте лезо пройшло повз ціль. Юнак стрибнув на гнома перш ніж той встиг оговтатись і повалив того на кам'яну підлогу, намагаючись відібрати зброю у супротивника, тому що вронив власний ніж. Флік не був навчений рукопашному бою, але гном був, і це давало маленькому жовтому чоловічку перевагу. Він вбивав раніше і знову вб'є, не замислюючись. У ту мить, як Флік прагнув лише обеззброїти нападника і втекти. Вони котились по підлозі і обмінювались ударами кілька довгих хвилин. А потім гному вдалося встати і порізати юнака, ледве не зачепивши голову мечем. Флік відштовхнувся від підлоги назад, відчайдушно шукаючи очами ножа. Маленький охоронець кинувся на нього саме тоді, коли пальці юнака зімкнулись навколо смолоскипа, який валявся на підлозі. Короткий меч різко опустився вниз і боляче врізався в оголену плоть руки хлопця. У ту ж мить флік потужним помахом підняв факел і відчув, що різким ударом влучив по голові гнома. Охоронець впав і більше не рухався. Флік повільно підвівся і витягнув ніж після хвилинного пошуку. Рука боліла, кров просочила мисливський одяг та стікала по руці. Юнак злякався, що стіче кров'ю до смерті, і швидко нарізав смужки тканини з короткого плаща загиблого гнома та перев'язав ними пошкоджену кінцівку. Кровотеча зупинилась. Він підібрав меч і пішов подивитись, куди веде прохід, з якого виринув гном. На своє полегшення там були звивисті сходи, які підіймались вгору. Він пішов у прохід, закрив за собою кам'яну плиту кількома потягами своєї здорової руки. Сходи оточувало знайоме світло смолоскипів. Юнак продовжував підійматись повільними, обережними кроками. А потім дійшов до зачинених дверей на верхівці і зупинився там, щоб приклавши вухо прислухатись. Там була лише тиша. Обережно він відчинив двері і зазирнув у старовинні зали паранору. Флік дійшов, відчинив двері і ступив у мовчазний коридор. А потім сталева хватка худої темної руки опустилась на його витягнуту руку з мечем і смикнула його. А Гендель нерішуче зупинився біля сходів, що вели до вежі фортеці друїдів, і вдивився вгору у темряву. Решта тихо стояли за його спиною і стежили за поглядом дворфа. Там на горі була темрява, Там не було ані смолоскипів, ані отворів для вікон. Сходи вели вгору, але не мали ані поручнів, ані огорожі тільки зяючу чорноту внизу. Мендьон підійшов до краю майданчика і глянув униз, а потім кинув маленький камінчик у чорну безодню і почекав, поки той впаде на дно. Ніхто не почув жодного звуку падіння. Горець обернувся до інших. Мені здається, нас запрошують у пастку», багато значно заявив він. «Цілком ймовірно!» — погодився Балінор, ступаючи вперед, щоб подивитись. «Але нам треба піднятись туди!» Мендьон кивнув, недбало знизав плечима і рушив до сходів. Інші йшли слідом, не кажучи жодного слова. Гендель слідував прямо за горцем, далі Балінор, а позаду брати-ельфи. Вони обережно підіймались вузькими кам'яними сходами видивлюючись будь-які ознаки пастки та притуляючись плечима до стіни, подалі від небезпечного відкритого краю. Вони вперто йшли через темряву. Мендьон по дорозі вивчав кожен свій крок та очами шукав приховані пристрої в стінах. Час від часу він кидав камінчики на сходи попереду, перевіряючи, чи немає там пасток, які ввільнюються від будь-якої раптової ваги. Але нічого не було. Безодня внизу була мовчазною чорною дірою, яка не видавала жодного звуку. Було чутно лише тихі кроки мисливських чоботів. І нарешті слабке світло палаючих смолоскипів прорізало темряву далеко над ними. Маленькі вогники жваво мерехтіли від поривів невідомого джерела вітру. На вершині виднівся невеликий майданчик і обриси кам'яних дверей. Це вершина фортеці Друїдів. Тоді Мендьон і знайшов першу приховану пастку. Низка довгих колючих шипів вилетіла з кам'яної стіни, коли Горець наступив на чергову сходинку. Горець обов'язково б помер, якби не Гендель, який почув клацання пружини замить до того, як пастка спрацювала. Він швидко потягнув здивованого принца Лія назад, на себе, ледь не збивши всіх з вузьких сходів. А потім мовчазний двор в кількома влучними ударами великої булави розтрощив шипи, знову відкривши шлях. Тепер він йшов попереду, а приголомшений Меньйон йшов позаду Балінора. Гендель знайшов другу пастку такого ж типу і запустив її, зламав шипи, і продовжив йти. Вони були майже на майданчику, і здавалось, вони досягнуть його без подальших труднощів, але Дайель гукнув їх різко. Його гострий ельфійський слух вловив те, чого інші не помітили — легке клацання, яке сповіщало про запуск ще однієї пастки. Намить усі завмерли на місці, пильно оглядаючи стіни та сходи. Але нічого не трапилось, і нарешті Гендель наважився ступити на ще один крок далі. диво, на наступній сходинці нічого не сталося, і обережний двор почав підійматись. Інші залишались на своїх місцях. Коли Гендель благополучно дістався майданчика, інші поспішили за ним. І невдовзі всі дивились у чорну яму згори, з майданчика. Як вони уникли третьої пастки, ніхто не уявляв. Балінор припустив, що вона просто була зламаною. Але Гендель не погодився. Він не міг позбутися відчуття, що вони чомусь не помічають очевидного. Величезні двері на майданчику здавались нерухомими. Здавалось, навіть землетрус не змусить її відкритись. Балінор підійшов та обережно обдивився, намагаючись знайти якийсь прихований пристрій, який допоможе зайти всередину. Прикордонник обережно повернув залізну ручку і штовхнув двері уперед. подив усіх, кам'яна плита частково відкрилась з тремтінням і скрехотом іржавого ржавого заліза. І через мить вони побачили точно в центрі округлої камери камінь, і меч шанари, срібно-золотий, який нагадував блискучий хрест. Його довге лезо яскраво спалахувало у світлі сонця, що пробивалось крізь високі загратовані вікна вижі. Ніхто з п'ятьох ніколи не бачив раніше казкового меча, але чомусь вони одразу зрозуміли – що це він. Якусь миті друзі стояли мовчки і дивились усередину з подивом, намагаючись переконатись, що нарешті вони дійшли. Меч шанари тепер їхній. Вони обдурили володаря чорнокнижників. Усміхаючись, усі зайшли в кам'яну кімнату. Втома зникла, про рани вони забули і довго стояли, дивились на зброю. Вони не могли змусити себе зробити крок вперед і підняти скарб з каменя. Він здавався надто священим для рук звичайних смертних. Але Аланон зник, Щі загубився, а Флік... «А де Флік?» – раптово запитав Дайль. «Вперше вони зрозуміли, що його немає». Друзі озирались по кімнаті, дивились один на одного, шукаючи пояснення. А потім Мендьон, який повернувся обличчям до меча, побачив неможливе. Камінь і меч почали мерехтіти і розчинятись. Минуло лише кілька секунд, щоб все зображення перетворилось у дим, потім у важкий туман і нарешті у повітря. П'ятеро стояли самі. Порожній кімнаті і дивились у простір. Пастка! Третя пастка! сказав Менйон, оговтавшись від початкового шоку. Але позаду він уже чув, як величезна кам'яна плита замикається на їхній в'язниці, як різко скриплять двері і стогне замок. Горець кинувся через кімнату і врізався у двері саме тоді, коли вони зачинились. Принц Лія повільно присів на потерту кам'яну підлогу. Його серце шалено калатало від гніву і розчарування. Інші не поворухнулись, просто стояли в мовчазному вічий і дивились, як постать принца Лія закрила обличчя руками. Слабкий, але безпомилковий звук приглушеного сміху відлунював від холодних стін, ніби глузував над їхньою дурістю та гіркою, неминучою поразкою. Кінець 16 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви бажаєте до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!